Haya ni matangazo ya itha ya kiswaili ya ledu isanganeo tunakutangazia kutoka jijini bujumbula. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana wa leo tunaanza kwa motasari wake. Raisi wa Burundi ya wataka wafanya biyashara kupatia wakulima masuko ya mazao yao huku izara ya kibiashara na, na viwanda ikitakiwa kuraisishia wafanya biyashara na wakezaji kwa kuapatia mahitaji wapate kuliendeleza taifa lao. Na bado kuna mashariti ya kutimizwa ili kufufuwa kikamilifu uhusiano kati ya Burundi na inchi ya Rwanda. Ulio ingia doa tangu mwaka lufumili atangaza waziri mkuu. Na huko Uganda uh, mashirika ya siyo ya kiserikari ya, ya sitishwa. Kuna haya bila shaka na mengene mpenzi msikizaji. Hapa studio msomaji ni mimi lomwa deneweze kwa ushirikiano wa fundimitambo ilike uwimana. Njio isanganiro, ni kiboko yao. Habari Kamili, raisi wa Burundi anatolea wito wizara ya biashara na viwanda kuunga mukono wa fainga na wakizaji katika maithaji yao kuwawezesha kuchangia katika maendeleo ya taifa. Evali sindaishi mii amesimahayo ijumaa hii katika mkutano na wada wa sekta ya uchumi inchi ni Burundi na baadhi ya washirika wa Burundi katika miladi ya maendeleo. Raisi ndaishi mii. Amewambia washiriki kuwa inchi inarasilimari ambazo zingewezesha kupata maendero lakini pingamizi ni idhadi ndogo ya watala na hivyo amesima kuwa itarazimisha kuratibu upia mitala kwa madhumoni ya kutafuta watu, watu mahili ukwa ajili ya kuliendereza taifara burundi. Usiano kati ya Burundi na Rwanda haujaboleka zhema bado kuna mambo ya kutekilezo. Waziri mkuu hamesima Hayo Al-Hamsi akitowa ripoti ya shuhuli zizo na Serikali katika mwaka wa Feather 2020 kulekea 2020 na maoja. Alengiyo mebunyoni hamesima kuwa kuna mambo ya nchi ya Rwanda ambayo haijapatia Burundi kwa upande wake chanzo kilicho ingiza doa usiano eh kinasti kinastahili kupatiwa suluhisho tumusikilize anatafsiriwa na Baren Habiyarima. Ibenu vyogusubizanya nkozi ziki bivyambe biri. Kuvakera, nije twali muri krisi 2015. Kupenya na uhalifu kulikwepo tangu zamani hata wakati wa vurugu za mwaka 2015 na mwaka 2016. Wahalifu waliokuwa Burundi tuliokabidhi Rwanda. Rwanda ilitokabidhi watu na kutunyima wengine kutokana na mtazamo wao kuhusiana na Burundi. Walitufanyia mabaya nyima hao ni kwa sababu hiyo tuliendelea kusisitiza watu wa wao wametupa sehemu ndogo wengi wakiwemo waliokuwa wamepanga mapinduzi na vitendo vingine wana kingiwa ama wanaficha ni sharti warejeshwe huko ni mambo dahiri. ni husiano Uliyo kati ya nchi. Sababu ya kudorora kwa uhusiano huo ni lazima ziondolewe lakini uhusiano udaweza kuwa mbaya kutokana na mwenendo mbovu wa utawala. Hata hivyo mchi husalia kama alivyo ziumba mungu. Na raya wake vivo hivo, hatuto na hasira thidi ya raya wa Rwanda wala wanya Rwanda thidi yetu. Ni nchi jirani na hatuta ihamisha wala wao kuhamisha nchi yetu. Tupende tusipendi, watendelea kuwa majirani zetu. Bora kurikimbisha, yali okuenda mrama. Lakini sasa mambo hayajawa mazuri kwa sababu Rwanda haijajibu maumbi yetu. Wakite kileza matakwa yetu mambe ta bora zaidi lakini ya tuwezi kutangaza kuwa usiano ni muema kati ya Burundi na Rwanda ila sharti kufanya kazi ili kuboresha hasa kutokana na chanzo cha kuzurota kwa ke. Maana si kusema tu uwe bora kabla kupata suluhisho kwa kilicho chochea mdororo waki. Kuyo aliyesikika alikuwa waziri mkuu wa Burundi are Guillaume Bunyoni. Serikali ya Burundi ina mpango kupunguza idadi ya mikoa na tarafa. Waziri wa mambo ya ndani amesema hayo katika mkutano na magavana Jumatatu hii. E, Jervendila Kobucha ametetea uamuzi huo kufanyika kwa madhumuni ya kufikia maendeleo ya jamii. Waziri Ndila Kobucha amesema kuwa ni vigumu kufikia maendeleo ukizingatia idadi ya mikoa Burundi iliyo nayo. Watu wawili wakazi wakijiji mibazi trafani muhanga mkuwani kayanza wameumwa na mbwa ndani ya siku mbili na mbwa wanaura ndaranda maineo hayo ndani ya siku mbili. Katika utawara wanaomba laia kuwasaka na kuwa uwa mbwa hao huku wakiomba wamiliki wa wanyama hao kupele kupewa chanjo na kuwafungia nyumbani mganga mfawidhi wa mkoa wa afya anataka kila mtu anayengatwa na mbwa kuarakia kwenye kituo cha afya kilicho karibu naye ili apewe chanjo Chongela Stredis anahakikisha kuwa chanjo zipo katika vituo vyote vya mkoa huo na laia wa mkoo wa Chibitoke wanasema kuridhishwa na hatua ya serikali ya kutoa huduma bure kwa watoto walio na umri wa miaka chini ya mitano na wanawake wajawazito kujifungua bure hata hivyo wanafahamisha kuwa huwa kuna kutokea eh, uhaba wa matibabu wanaomba wadau wa afya kufanya juhudi kuhakikisha upatikanaji wa hizo Punde ni habari za kimataifa Habari zaki Namkatika habari zaki mataifa. Mamula kanchini Uganda zeme sitya shuru huri karibu hamse niasi ya, ya kiseli karima. shirika la habai BBC. Mashirika ya mengine ya kuendelea na shuhuli zao kwa muda usio julikana kwa kushidua kujiyandikisha na kupata leseni zao na mengine kwa kushidua kuwasirisha mahesabu ya lio ukaguzi wa mapato ya kila mwaka kwa ofisi ya kitaifa ya NGO. Tarifa ilio na ofisi hiyo ijuma inasema kwa amba mengine yamekuwa mekua ya kifanya kazi bila hata kusajiriwa. Ofisi yu ambayo ni idara ya wa, wizara ya mambo ya ndani Inasimami usajili usajiri na shuhuri za mashirika ya siwa ya kisirikari kote nchini. nchini. Mengine ya mashirika hayo hushurika na ha mengi mwa mashirika hayo hushurika na haki za bin Adam. Mamasuara ya sila lihali mengine ya nafadhiriwa na mashirika ya kidini na yari ya kutetea haki za wanawake. Na idadi ya watu walio upoteza maisha siku ya jumatano baada ya kundi la kijihadi ilo vami ya wanageshi. Walio kuwa wanasindikiza wanainchi imeongezeka kufikia themanini huko nchini bokinafaso mamunaka za inchi hiyo zimethibitisha. Kulingana na shirika la habari la uingereza BBC inakadiliwa kuwa raia wakawaida walio kumwa na shambulizi hilo ni sitini huko idadi lio sariya ikiwa ni ya wanageshi wanamgambo wa Kiislamu 80 pia waliuliwa karibu na mji wa Arbinda kama alivyo sema waziri wa habari nchini humo ni shambulizi la hivi karibuni zaidi kutokea katika ukanda wa Sahel hasa nchini Burkina Faso ambapo wanajeshi waliojiunga na makundi ya kigaidi hasa la Al-Qaeda pamoja na Drula Kiislamu wameonekana kushamilika katika mipaka ya Niger na Mali mafurika raia wempoteza maisha na mamilioni kujikuta bila makazi tangu mwaka nane na Taliban wako kwenye operesheni ya kuwatafuta watu waliofanya kazi kwa vikosi hiyo fanya kazi kwa vikosi eh, vya NATO au serikali ya zamani ya Afghanistan waraka wa umoja wa mataifa umeleza kulingana na shirika la habari la uh, la habari la Uingereza BBC msemaji msemaji wa hao wamekuwa wakienda Inasema kuwa wapiganaji hao wamekuwa kienda nyumba kwa nyumba kuatafuta wanao na kuzitishia familia zao. Kundi hilo wale nye musimamu mkali waki islamu. Limejaribu kuwa, shi, kuwa hakikishia wafuganjusani tangu kutoa madalaka na kuahidi hakutakuwa na kisasi. Lakini kuna hofu kwamba Taliban taribani wamebadilika kidogo tangu miaka ya ukatili ya 2019. 90 talibani waliodhibiti mji wa Kabul siku ya Jumapili Bada ya kuidhibiti nchi wakati vikosi vya vi, kigeni vilipoondoka ushindi wao unarudisha kikundi hicho madarakani bada ya miaka 20 wakati walipomuolewa katika operesheni iliyoongozwa na Marekani Mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo Shukrani kwa ikuitega siku tangu mwanzo hadi mwisho uskani pia kwa afuni mitambo aliyenielezesha nske pale popote ulipo kutoka studio mimi Romardeni yoifuze